Ismail Mertawassirina Mena'imatil Muslimin Penjelasan nama-nama Orang-orang yang Pertawassul Dari kalangan Para imam Ketika disebut para imam berarti maklum masing-masing bunyi dalil dan Abuya akan menunjukkan babnya apa jadi tinggal siapa yang merujuk sana akan menemukan dalil itu wanadkuru kuna asma'a ashari man yakulu bitawassul Aku sebut di sini nama-nama yang paling terkenal <tuh> <tuh> ulama orang yang mengatakan fitawasul dibolehnya tawasul. Oh mana kalau adilah tahu orang yang menukil dalil-dalilnya menkibari. Al-aimah dari tokoh-tokoh para imam wa hufadis sunnah dan ulama-ulama ahli hafal hadis Pertama, Faminum al-imamul hafid Abu Abdullah al-Hakim di kitabihi al-mushtadraq al-sahikhain Di kitab Hakim dimaklumkan punya kita Namun Mustadrak Alas Sohihain berarti ala artis sahihain Atas sanat-sanat Yang dipakai oleh Imam Bukhari Muslim Yang memang belum Ditampung di Kitab Bukhari Muslim Kemudian disusulkan Pada sebuah kitab namun Mustadrak Dikumpulkan oleh Imam Mahakim Bukan Zakara Imam Hakim menyebut hadis hadisah tawassuli Adam hadis tawassulnya Nabiullah Adam bin Nabiye sallallahu alaihi sallam wa sahhahahu. dan beliau Imam Hakim mensohikin hadisnya nomor dua minum al al-hafidh Abu Bakar al-Bihaki sekitabihi talailut nubuwah imam terkenal di kalangan aimatul hadis Imam Baihaqi namanya faqad zakara juga telah menyebut hadis tawassul Adam hadis tawassulnya Adam ghairi li bin nabi sallallahu alaihi wasallam maka tiltazama bihi ut tazama ala yukhrijah jadi beliau <coughs> menetapkan persyaratan menetapkan persyaratan untuk diri beliau sendiri El-Tazama itu menetapkan persyaratan untuk beliau sendiri Allah Yohrija <tuh> tidak mengeluarkan al-maudu'at khatis-khatis palsu maknanya berarti dalam ilusun buah yang ditulis oleh Imam Al-Bahagi berarti bersih daripada khatis-khatis palsu wa minhum al-imam al-hafiz Jalaluddin as-Suyuti fi kitabih al-khasa'is al-kubra faqad zakarat man telah menyebut al-hafiz Jalaluddin as-Suyuti haditat hadith tawassul Adam hadith tawassul Nabiullah Adam wa minhum al-imam al-hafiz Abu al, al abul farj, ibn al-Jauzi fi kitabih al-Wafa' faqad zakar li juga menyebut hadith hadis tentang tawassul Nabiullah Adam dengan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hari ini. Wa al-Imam Hafiz al-Qadiyat fi kitab al-Shifa al-Shifa fi fi ta'aruf bi al-Mustafa al-Shifa ta'aruf bi huquq al-Mustafa kitab al-Shifa tentang mengenal hak-hak Rasulillah Sallallahu alaihi wa sallam yang terpilih Sallallahu alaihi wa sallam Fakat zakara Fi babi ziyarah Wabab fadril nabiyi Sallallahu alaihi wa sallam Dan bab Keutamaan Rasulullah Kasiran Nyebut Sekian banyak mendalik daripada hatis-hatis tawassul Wa minum alimam asyikh nuruddin al-qari al mulla al-qari Fisaki ala sifat Al-Mulali Karim punya kitab <coughs> Yang mencari kitab as sifa Kemunian Kondi'iyat Fil Mawatinis Sabiqah Di tempat-tempat yang sudah lalu Artinya kalau mau merujuk ke sana Semuanya ada <Sessizuk> Wa minhum al-lama Ahmad Syabuddin al-Khafaji bi sharhi ala al, -khafaji. al, -sal al juga salahnya kitab Sifa al-Musamma binasim al-riyad fil mawatin as-sabiquh. Jadi kalau kita mau melihat ke sana ada memang bab-bab khusus yang membahas masalah ini karena memang aslinya kitab ini membahas hukukul hukukul mustafa di maksud kitab spesial membahas tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala aspek kehidupan hmm lebih lebih uh, tersusun eh uh, dalam babnya secara khusus yang semuanya berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi lebih mudah untuk kita melihat uh, tentang bab yang berkaitan dengan beliau khususnya dalam babut tawasul. Wa minum al Imam al Hafiz Syabuddin kitab al-Mawahit al-Dunia fi fi maqsad al-awal pertam dari kitab. Wa minum al Muhammad Abdul Baqi az-Zarqani fi syarhi ala al-Mawahit dalam syarah beliau pada kitab al-Mawahit al-Dunia Milik Syihabuddin Al-Qashtolani Meminum minum al-imam asyikul islam Abu Zakaria ya An nawawi Fi kitab hi al-idah Filbab al bisyadis bab ke-6 ke halaman 498 Wa nawawi Yang kita kenal Punya kitab Riyadus Salihin Wa minum al-allama Ibnu Hajar al-Haytami Fi khasiatihi Al-Idhah, kitab khasyahnya Ini kitab yang ditulis di pinggir Al-Idhah atau kitab Al-Idhah Wa minu al-hafud siyabutin Muhammad bin Muhammad al-Jazari Ad-Dimaski Fi kitabihi uttetul khisnil hasin Uttetul khisnil hasin fi fadlid du'a Babnya bab fadlid du'a Wa minu alamatul imam Muhammad bin Ali Al-Shawqani fi kitabihi tofatul dhaqirin Sahifah 161 Ini yani khusus bab dikir yang ditulis oleh Masha Termasuk yang uh, ah, Perlu sedikit saya sampaikan Masha membahas masalah dikir siri jahri Kesimpulannya Masing-masing dikir siri, dikir jahri Mempunyai dalil Yang sama-sama kuat tidak <tuh> ada yang bisa dilemahkan. Jadi kalau sudah seperti itu, ukurannya kalau seorang ulama sudah meneliti, ya seperti itu, terkait dengan dikir secara khusus, yakni dalil dikir siri, dalil dikir jahri. Yang kemudian, Selanjutnya secara umum berarti ya tinggal orang memilih yang mana Ini tidak perlu kemudian diperdebatkan ayuhuma afdol Karena secara dalil <tuh> Jadi bagi orang-orang yang meneliti dalil semacam sawakani Menyimpulkan bahawa masing-masing ya, punya dalil yang kuat imamnya bicara masalah dikir jari wa awal aslu fi al adan katanya hmm. yang asal dalam dikir jari adalah adzan hmm. dan kalau perlu pakai speaker yang banter nisan itu hmm. jadi dalam kemadhaban eh, akhirnya seperti madzhab kita syafi'i sebetulnya milih sirri sirri kalau Madhub kita sendiri sebetulnya lebih mendalukan sirri Kalau Madhub Im Malik mendalukan jahri Kalau kampus ikut dikir sirri Kalau kampung dikir jahri Kalau NU NO, dikir jahri Muhammadiyah dikir sirri Kampus dikir sirri Dikir jahri tampung. Ada yang indah bagi Abu Yah kalau saya begini ini Kolon Allah Azza masing-masing melihat situasi kondisinya. Ah. Nah, abu Yah selalu begitu. Jadi kenapa anda harus bertentangan masing-masing? Bisa jadi menurut situasi dan kondisinya. Yang penting tidak, tidak melampaui batas. kalau sirri melampaui batas jadi termenung jadi sama-sama sebetulnya bisa jangan-jangan malah <coughs> sayang sirri mereka itu yang bingung menulis apa ini jadi ini eh? janji hari ke banderen La Allah La ila Allah La ila Allah La Allah La ila Allah La Allah Ututulailaha Allah Allah Allah Hasbunallahu wa ni'mal wakil Bunallahu mal wakil Bunallahu mal wakil bunallah, mal wakil Tulisannya ditut Hasbunallah Tulisan nyarah Bunallahu sama mal wakil Kesayangan saya itu kadang-cacat menjacat ya, takut-takut sebetulnya dia terjebak dalam kesalahan juga yang tidak dirasa. Uh. Ya, agar tahu saja kitab Imam Shaukani, kalau ingin tahu tentang dalil pikir sendiri, pikir jari di sana cukup lengkap ya. Hmm. asal dalil zikir jahrri dalam salat <coughs> setelah salat adalah bahwa Rasulullah uh, setelah salam <coughs> mengucapkan astagfirullah astagfirullah astagfirullah secara keras sampai didengar oleh saf yang terakhir saf yang terakhir itu menunjukkan <coughs> hmm, jahrri kalau ataupun selanjutnya sirri jadi paling tidak itu bisa diambil hukum jadi apakah anda mau sirri mau cari <tuh> yang penting jadi dalam berdikir itu jadi eh, kita tepat pada adabnya, kemudian bacaannya harus jelas ya. nah, jadi jadi tidak geremeng, nah, tidak. Nah, ini yang berjalan di masyarakat, ya sudah tentu ada yang perlu diluruskan kalau itu terjadi kesalahan-kesalahan <tidak> dalam adab umpamanya ya. kita harus objektif, harus mengatakan. Perlu itu diluruskan kalau memang ada hal-hal yang uh, tidak dilakukan dengan benar. Akhirnya mestinya kita tidak perlu mempertentangkan hal-hal yang hilafiah menjadi sebab perpecahan. Nah, itu aja, itu aja yang perlu kita jaga sebagai tali belilim nah, uh, orang yang belajar ilmu karena mengerti uh, tentang uh, uh, ngelmani apa yang dipelajari. Jadi ya sikap yang kira, kira seorang tolipul ilim adalah objek keobjektifan e, kemudian tidak saling menyalahkan e, masalahnya kadang-kadang kita memang terjebak dalam fanatisme <tidak> Jadi hanya sekedar uh, memberikan sedikit uh, info tentang uh, Imam As-Sawqani, Pudang Kitab Toh Fatur wakirin, eh, termasuk membahas masalah dikir adasi Karena selalu saja -mana, uh, di mana-mana dipertimbangkan menjadi satu perbedaan antara golongan dan golongan. <tuh> kalau malam rasanya ya enak jahari, gitu ya kondisinya begitu kalau tidak siri yang menghantuk api terbatuk api ada <ged Vale Classic> Menteri Shafi'i berkaitan dengan dikir batas sholah uh, ya disesuaikan dengan salatnya, apakah jahriyah apa sirriyah Uh, itu terhadap safi. Imam Imam Munas Safi sendiri. Imam Munas Safi dalam dikir pada sholat disesuaikan dengan sholatnya itu sendiri. Kalau jahriyah maghrib ma isak maghrib isak. Terkadang misalnya yang aneh itu juga uh, Ya dikir jahri tapi juga sendiri ketika bilang subhanallah siri kadang sebelumnya astagfirullah ini, ini ini ini subhanallah Hah? nah ini subhanallah ini saya khawatir jangan-jangan kalau siri malah mendengak muni ngono tangani Tangan ini putar tapi ini enggak pun. Perlu perlu jelas ya. Jadi subhanallah, subhanallah, subhanallah. Harus jelas. Di malaikat ini soalnya rokib, rokib, rokib tu enggak. Atit, baya fi duming kaulin in la la tahi rokib <tuh> <tuh> itu akan nyatat dengan kejujuran jadi Kalau kasbunallah tuh benar noh Itu tulis bunallah, bunaw, bunaw. Keterangan ora ono ganjaran <tik> Ya kita harus jujur satu saat Subhana rabbil adzim waktu bubegel ngene kok mulazim dilazim dilazim itu tulis dilazim dilazim dilazim keterangan ora ono kejaran Sayang-sayang <laughs> <coughs> <coughs> sayang saya Sayang sayang makanya saya lebih cenderung jelas di san kabeh jelas gitu kan ya <tuh> sudah berusaha jelas ya. <tuh> ya saya melihat di saya amati di rata-rata ya ini di Cimcjit ya ini eh yang siripun juga saya enggak menjamin ya. ya. Oh, Kok putusannya ini makanya ada qaita bi haisu yusmiu nafsah itu kan sirri tapi bi haisu yusmiu nafsah itu kan uh, standar sirri tapi haisu yusmiu nafsah itu baru namanya zadhri uh, ya al jhariy yakni yusmiu ghairahu alai haisu nafsah berarti berarti lisan harus bergerak uh, harus bergerak lisan bergerak dan memang bersuara Kalau enggak bersuara namanya termenung. Eh, kalau dikir termenung itu apa? Bu. Lain termenung yang sifatnya tafakkur lain ya ini ya. Ya. Ya apapun terus namanya berzikir walladzikrullahi akbar ini. Walladzikrullahi akbar mestinya tidak usah dipertentangan antara uh, Jahari dan siri berkaitan dengan daril <tuh> dan kalau suatu saat bahawa ada seorang sahabat juga siri kemudian Masya Allah hmm. ya, seperti tidak wajar lah. Jadi, tidak wajar tapi mest, orang lupiah sendiri saja Itu pun, Rasulullah tidak mengatakan stop, mungkin hatta yuqala annahum majnun hatta yuqala annahum majnun tonton koyong kendeng cairin kan berarti enggak kagak apa kan <laughs> artinya ketika hukum itu larangan dan perintah dan rasulullah hanya menyifati itu berarti tidak masalah kalau dilarang berarti jangan diteruskan hmm. tapi justru Rasulullah yaqulullah ka anna taqalu majnun ya majnun Ya, karena apapun yang disebut adalah Allah. Jadi yang disebut adalah Allah. Ini, waladi ya Ba, akbar. Dan kalau itu bukan ada nilai besar di sisi Allah, <coughs> makanya jadi hanya belisan tanpa harus ada. Uh, tanpa harus ada satu persyaratan ngerti apa ora tidak perlu kalau begitu kan tidak usah ada, ada ada namanya zikir bil nah, jadi zikir bil lisannya zikir bil lisan tidak mesti harus uh, apakah saya harus harus memaknainya mengertinya so, namanya zikir bil uh, tet tetap dalam pengertian waladzikrullahil akbar bab diantara pikir perlesen ini kalau kita memaknainya ya, sih toka sih toka sih mari-mari maknani, ya, tak mari-mari maknani, ni Subhanallah ni, pikirannya, kira-kira, jam, ya, ya. Subhanallah, mikir seberapa, ya, ya. setengah jam mikir Subhanallah, masya iya, untukku ini pas pas apa ini, terus ya, ya. Subhanallah Kaki saya ini terus begini Lah butuh tukang kiki Subhanallah ya. hmm. Hmm. Masya Allah Saya punya ludah ini di mana tempatnya Sumbernya di mana hmm. Hmm. Di mana ludah ini ada sumber keluar, ada ludah di mana dia begitu kita butuh? ada, Subhanallah jadi semuanya nanti berkutat pada Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Akbar maka oleh Allah, satu satu kita harus dipaksakan kamu bilang Subhanallah 33 Bahaan Allah, Bahaan Allah, Bahaan Allah. Kalau saya mikir semua ini, kadang-kadang ada orang kayak kayak merasionalkan, bunuh-bunuh tak, kalau malu biu, jadi bunuh. Itu itu salah besar, itu salah besar. Hmm. Dikir togal togel kalau siur kalau patee cek togal togel cewa ya kalau si namanya Allah disebut kalau umatnya Rasulullah itu waktu itu harus melarang karena ada sahabat bersama-sama dikir kemudian kata tamaya jisamum kama tamaya latil azjar berkuang kurang badannya seperti bergoyang-goyangnya pepohonan. Rasulullah juga tidak kelaran karena kembali Wala dikerullahi Adbar Baik kita teruskan jadi itu Ibn Ibn Istidrat Wa minum alamatul alamatul muhaddis Ali bin Abdul Kafi As-Subuki Fi kitabihi shifaus siqam Fi ziarati khairil anam Wa minum al imaduddin Ibn Kasir fi tafsika olihi Walau anla walau anahum Izzalamun anfusahum Fakadzaqara Ibnu Kasir menyebut kisah tal-udbi al arabi al-lazijah zairan Datang ziarah kawasidam menuju mustasfian Memohon bersafaat bin Nabiyee s.a.w. Tadi sudah kita baca Walami aktarit alaihi bisayin ya, Beliau tidak menyanggah alaihi atas kisah ini sedikitpun. Sementara beliau adalah muhaddi Apalagi dia muridnya Ibnu Taimiya tak tidak mengkritisi, tidak juga menyanggah, bahkan menyebutnya wala karokis atau awasul Adam. Nabi sawalallah wassalam fil bidaya, wanihayah. Yang terpenting dalam Yahkom buat ibnu Khair tidak menghukumi, tidak menetapkan hukum tentang kepalsuan kisah ini. Nah, ini satu nilai yang diambil oleh Abu Ya. Masalahnya dia adalah muridnya siapa? Tepenuh, Ta'iman. Walaupun kalau kesetaraan dari tadi cai lah kepada Nabi saw. Salamat tawas salapih. Dan tawas dengan beliau ya ini setelah Rasulullah 3 hari tadi itu. Bagallah in nak isnadnya sahih. Yang, yang titik penting di sini adalah uh, beliau mengatakan bahawa sanatnya sahih. Filbidaya, nihayah Juz satu halaman sembilan satu. Wan Wajakaroh dan juga Ibn Khazir menutur an Nasiarul Mustimin Yamal Yamama, ya Muhammadah tawasud dengan Rasulullah Shallallahu Sallam, ya Muhammadah fil bidayah wa nihayah juz enam tiga dua empat. alimul hafid Ibn Khazir Asqalani aladidakarak kisah tarajin aladidcailah khabar Nabi Shallallahu Sallam, tawassala bihi Ia juga disebutkan oleh Ibn Khazir juga disebutkan oleh Ibn Hajar al-Asqalani <coughs> Khatimatul Muhaddiqin istilahnya Khatimatul Muhakkikin Minal al-min muhaddisin <coughs> yang punya kitab Fathul Bari wa tawassala bihi ada orang tadi datang ke Rasul Rasulullah dan tawassul ke Rasulullah wa sahaha sanadnya dan Imam Ibn Hajar al-Asqalani mensahihkan sanadnya di Fathul Bari Juz dua empat sembilan lima tujuh al Imaman mu faser Abu Abdullah al Qurthubi fi tafsiri kalih Taala walau anhum azzalam anfusahum jaukah fashdaru Allah wa fashdaru lahumul Rasululah wajitu Allah tauabar rahimah dengan kisah kisah itu tadi eh. jadi paling enggak jadi Dibuat saksi untuk menjadi penguat Tentang jadi disarakkannya tawassul Yang tawassul kembali adalah bahagia dari cara berdoa Jadi cara berdoa, cara berdoa saja jadi kembali cara berdoa Toh yang diminta juga Allah Kalau ataupun orang mencukupi siapapun Toh juga tidak mempertuhankan dia La nabi wa la wali Sekarang syafaat itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Sekarang kita beralih kepada Babus syafaah yang termasuk diingkari ketika syafaat ini harus diminta sekarang jadi jadi ingkar syafaat sih tidak tapi yang diingkari oleh mereka adalah wah, minta syafaat sekarang zaman Rasulullah katakan sahabat apakah pernah minta syafaat kepada Rasulullah waktu masih kesangnya Rasulullah ada pun kalau dalil kan memang masalah syafaat maklum dan, dan diizininya memberikan syafaat adalah pada waktunya pada waktunya. Nah, ini kemudian terkait dengan memintanya ini. Apakah uh, hanya berkaitan dengan pada waktu itu sehingga kita minta kepadaNya? Apakah permintaan ini ada dimulai dari mulai kita di sini? Yang bagi kita bukan hal yang asing, ya. Karena selalu apa-apa muko-muko, lahir syafaat, panjang nabi. Mau begini, mudah-mudahan syafaatnya Rasulullah. Ini dipermasalahkan. Ya, nanti kenapa kok sampai seperti itu gambarnya? Ya, kok sampai jadi semajam? Minta syafaat? Kok orang mati orang semati jadi syafaat? Gonoman? Nenirip? Pergi? Jadi kan begitu masalahnya. Jadi ketika yang dipah dipahami oleh mereka terkait dengan Rasulullah ini dibedakan antara mati dan apa? Hidup. Jadi akhirnya banyak hal terjegal, tercek, tercekal. Termasuk seluruh dunia ini memahami minta syafaat Rasulullah itu hal yang maklum dan di mana-mana. Agak tapi jika orang oh, mati, kok jadi syafaat? Jangan komenin waherat ini. Waherat itu kasihan jahiloy, ya bingung dok. Ya, kira-kira eh? nanti kalau sudah di arah satu zaman kiamat ping ya muhadil kiamah ha nih gaboh ya bingung sing <coughs> hmm. <Nah>, sementara ada <coughs> kesempatan di dunia ini kita berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wassalam dengan dibukanya kita berselawat dibukanya kita untuk bersalam dan sebagainya ya. <tuh> yang kita memahami Rasulullah di alam barizahnya itu mempunyai dimensi roh yang luar biasa kenapa? kenapa itu tidak mesti harus boleh kita minta sekarang ini Ini karena ini termasuk masalah yang dianggap mereka lebih tidak boleh, jadi masanya tidak boleh, tidak boleh. Jadi repot sudah, jadi banyak hal yang sudah selama ini. Jadi kaum Muslimin banyak mengamalkannya, terus dikatakan itu satu kesalahan. Bahkan diduduh itu adalah satu kebicahan, tuduh lagi, karena ada hubungan dengan siapa yang e, dimintai e, tidak lagi sama Allah. Akhirnya kemudian <tuh> itu adalah sebuah kesilikan. Zama ba'du sebagian menganggap annahu la yajuzu tidak boleh an tatlabu syafa'atu diminta syafa'at bin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ad-dunya bal bahkan sebagian yang lain juga berpendapat min al-muta'annitin dari orang-orang singai perkotaan baruet ini yani sebetulnya ada hal yang tidak perlu ruwet Tapi dijadikan ruwet sendiri namanya muta anet, ata anut Jadi ata anut itu Hal yang mestinya bisa dipahami dengan mudah Tapi digayari podi Namanya apa? Ata anut, namanya anut Kayak juga namanya Ada orang bertanya itu Ada yang memang tidak tahu nak, Ada yang bertanya nge-repot, nge-repot Namanya apa? Jadi ngetes ya Itu juga namanya apa? Ta anut. Ilahana dalik aserkan bahwa itu adalah satu kesirikan alzalal. Wa Was tadi lu naalah mereka juga berdalil, tapi dalil itu tepat oborahmu sih. Was tadi lu naalah dalik kepikiran Allah kullillahi shafa kullillahis shafaatu jamia kullillahis shafaatu jamia. Jadi cuba kalau antum menerima semacam dalil ini tanpa harus uh, mengkaitkan dengan dalil-dalil yang lain apalagi ini adalah hak totalitas Allah Subhanahu wa kok kemudian kita minta sifat pada Rasulullah berarti kan sama dengan menyamakan Rasulullah dengan Allah berarti minta sifat Rasulullah hukumnya apa Sirik kalau kosongan iya iya kalau nak kosongan oh iya iya Ah, <tuh> <tuh> gitu jadinya ya. Katakan bagi Allah, hanya bagi Allah as-safaah. Ya ni, eh, hanya bagi Allah. Mengkutuigusti Allah as-safaatu ah, as-safat ah, jamianis keseluruhan. Wadal <tuh> istidlalu batil. Ini istidlal batil. Ya tulu alafahil fasid menunjukkan pemahamannya yang rusak. Padahal kami menjahen. Demikian itu adalah dari dua hal awalan an-Nahwulam yarid nasun. Tidak ada namanya naslahil kitab ala fi sunnah. Tidak pula dalam kitab Al-Quran dan Al-Sunnah yang mencegah, melarang antolabis safaah daripada mencari safaat, minta safaat mina Nabiyyi Shallallahu Alaihi Wasallam fit dunya. Sebab nafas itu harus jelas, ya, apakah dari Quran, dari Sunnah yang di sana menjelaskan dilarang, kamu dilarang, tidak boleh begitu. Tak nah, sekedar kemudian inonot dalil, kemudian dipaham begini berarti begini. Ya. Nah, nah, kalau umpamanya harus bertumpu kepada pemahaman seseorang tanpa ada kejelasan ya jadi repot karena orang memahami bisa jadi berbeda makanya ada makhub-makhub dibahas dalam unsur faqih itu ada makhub mukhola'afa, makhub muwafaqoh dan sebagainya itu kan, kan adanya kerancuan kalau orang itu harus kembali pada cara memahami uh, cara memahami hmm, ya, tapi kita harus jelas Saraknya tidak budi, rawah. Itu ayat sekian kan jelas ini. Sekarang bicara masalah meminta me, me, me, syafaat pada Rasulullah, adakah <coughs> dalil yang melarang dari Al-Quran dan adakah dari Nabi Rasulullah? Tidak ada. Sanian an adil ayat alatatulul aladariq yang kedua ayat ini tidak menyukunkan itu juga. Balasat Nuhah justru. Uh, Saknulha urusan ayat ini adalah saknul kairiha urusan ayat selain ayat ini inal ayat al latijaat libayanih di sallallahu wa alaihi wasallam yang datang untuk menjelaskan kekhususan Allah subhanahu wa taala bimahwa melukunlahu dengan apa yang itu adalah sebagai kerajaan bagi Allah tunawirih tidak <tuh>, selain Allah maknanya apa? bimakna anna huwa mutasarfi berarti Allah SWT al-mutasarfi yang mengatur mutlak dalam kerajaannya dalam kemilikannya tapi ini berarti waha da la yanfi anna huyuktihi maiyya sya'idha arad jadi seperti ayat begini ini maksudnya adalah hanya menunjukkan kemutlakan Allah dalam ah, Mengatur atau memiliki sesuatu Tidak ada orang lain yang bukan bisa mengatur Apa yang dimiliki oleh Allah Terus selanjutnya ya bukan berarti Umpamanya Allah memberikan ini kepada siapa Ya kenapa? Oh. Tapi kalau bicara masalah Allah dengan yang dimilikinya Dengan kerajaannya Justru sudah tentu adalah hanya Allah yang mengaturnya tapi kemudian Bukan berarti menafikan ya, Menafikan se, uh, Dengan kehendaknya Kalau kapan kemudian Allah itu memberikan hak ini kepada yang lain Nanti baru kita tahu hmm, hmm, Buktinya Para nabi diberi hak syafaat Khususan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Diberi hak memberikan hak syafaat Orang-orang saleh diberikan hak syafaat kalau ta'apun dalam waktu-waktu tertentu ya, ya memang orang butuh pertolongan <tuh> tapi itu kan memang juga dari Allah subhanahu wa ta'ala wa hadali anfi'an yu'ti mayasa idha'arada fahuwa malikul mulqi yu'til mulqa man yasa'a wa yanzi'ul mulqah miman yasa'a wa hadiru hada qaluhu azza wa jallahu al-mulku walau alhamdu hanya bagi Allah kerajaan, Haji Buka Allah pujian, Bahwa safa nafsahu, Allah mensifati dirinya, Anahu malik malikul mulki, Maha qalisi wa ta'ala tu'til mulka mantasak, Wadan zi'ul mulka, Mimantasak, Itu buktinya, Kalau tadi lahul mulkumung, Lahukannya khabar muqaddam, Menunjukkan di sini ada hasar, Jadi hanya, Tapi buktinya, tutil mulka mantsa wa tanziul mulka mimman ya sama dengan itu ya sama dengan itu wa qala ta'lam man kana yuridu al-izzata jami'a ilahi yashatu al-kalimut tayyib wal amalu ssalihu yarfa oh walladheena yanquluna as-sayyaati nanti kemudian Walillahil 'izzatu wa li rasulihi wal mu'minin. Ini mang kana yuritu al 'izzata falillahil 'izzatu jami'ah. Ini. ini kaya, kayak sama dengan tadi. Kulillahis syafa'atu jami'ah. Ya, itu memang hak kemutlakan Allah untuk untuk mempunyai kemuliaan dan bukan berarti menafikan siapa yang kemudian diberi izzah oleh Allah. Karena Allah mengatakan Walil ijatuh Lillahi walil rasulihi Yabah walil mu'minin Maka Mankana yurutul ijzata Falillahil ijzatu jami'a Ilahi yasadul kalimut tayyib Wal amalus salih huyar fa'uh oh. Ilahi yasadul kalimut tayyib Kepada Allah yasadun naik al kalimut tayyib Wal amalus salih huyar dan amal soleh mengangkatnya. Walladina yang mengkurun nas syi'at dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, lahum adapun setiadu bahwa makruulah ika dan kejahatan mereka ini huyabur akan hancur, huyabur akan hancur. Nah, sebelum kita uh, melanjutkan uh, tentang uh, ayat ini, iaitu membabit istitrat. Uh, perlu sedikit membahas tentang firman Allah Ilahi yashatul Kalimat tayyib wal amadus salih huyar Illahi Ilahi maring kusti Allah yashatul mungah Al-Qalimut tayyib Ulama menafsirkan Al-Mutayyib dua hal Bisa disimbulkan dua hal Al kalimat thayyib itu kalimat tauhid la ilah ha illallah. Ini tanpa modal la ilallah amal Non jauh Tidak ada artinya sudah. Jadi jadi orang harus masuk Islam. Itu baru diakui oleh Allah karena dengan kalimat ini berarti naik ma ke Allah. Jadi ya sudah tentu tauhidan memang konsekuensinya adalah amal-amal. Tapi apa artinya amal tapi kemudian tidak dimodali dengan kalimat tauhid? kadang nanti kita bahas di sini mengenai doa rujuk uzamir itu. Jadi yani, sengripatan nahw ini kira rujuk iki sing yarfa'uhu amal soleh sing angkat opo kalimat ayat soleh sing angkat amal soleh yarfa'uhu yarfa'uhu ilaiyesh adul kalimat ayat wal amalus saleh yarfa'uhu dan ini eh, <tuh> apa? Rujuk al-Zamir kini ni, kalau enggak dipelajari kan, jadi bisa ranjau maknanya, bisa ranjau maknanya. Tapi paling enggak, kalau tu harus umumnya dua-dua bisa jadi apa yang A, apa yang B, nanti kemudian maknanya apa? Yang kedua adalah kedua adalah jamu ibadat tulisan. Al-Kalimut Tayyib adalah jami'u ibadatul disan Doa Al-Kalimut Tayyib Kan ibadatul disan Al-Istingfar ha. Kira'atul Qur'an As-salat ala Betul tulisan Sudah? Eh. Sudah ditulis? Pertama apa? Doa Kedua, Istighfar Yang ketiga Kiraatul Quran Terus Assalamuala ala nabi Al-Basmalah Al-Basmalah Alhamdulillah al hauqalah al hasbana apa al hasbala al hasbana apa al hasbala kila huma siyani gak hmm, masalah kasbala apa hasbana ya kasbunallah animal lu kemudian al-ishtirja al-ishtirja al-ishtirja inna lillahi wa inna ilahi raji'un al-asmaul husna al-asmaul husna Alma Allah sema'ul kusnna wa ghairi dalik. Jadi ya sekarang uh, wal amalus shalihu yarfa'u. Jadi kalimat ta'ib ini dua arti. Simbolan para ulama diartikan dua arti yang pertama kalimat ta'wihit la ila. Uh, illallah yang kedua jamiu ibadatul lisan makanya jangan meremehkan ah, ibadatul lisan zikrul lisan <tuh> kalau tidak maka para sahabat ya, kana disanuhum rodban bizikrillah sedikit-sedikit ya ni <coughs> menyebut Allah sedikit-sedikit nyebut Allah hmm. makanya saya berdungu, ikin doang, ikin doang, doang ini wana kapi ya sampai kumpul kalau pujuk baris <coughs> satu ruang dua di sini subhanallah terkait dengan wal amalussolih yu'rafa oh jadi kepada Allah naik al kalimat thayyib apakah kalimat tauhid apakah jamiu ibadatil lisan kalau kalimat tauhid ya maklum ini modal modal yang menjadi kita punya amal diterima oleh Allah wal amalus yarfau kalau ini kalau ini kalimat tauhid wal amalus shalih yarfau ta'amalan shalih iku yarfau ngangkat opo al kalimatut thayyib ing amal shalih hmm. jadi yarfau rujukuz zamir ilal kalim Ya maklum kalau sudah yang yang yang pertama Rujuknya kepada apa Berarti yang kedua Rujuknya yang selanjutnya ya Wal amalus salih huyar fa'uh Te amal soleh ku ngangkat Opa al kalimat tayyib ing amal soleh Berarti ayyil amalus salih La yukbalu illa tauhid Nah. Jadi gitu jadi. Inna yaslu kalimata tayyiba amal salih yarfa'uh. Jadi yarfa'uh ngangkat apa al-kalimat tayyib ing amal saleh. Artinya jadi seorang beramal saleh masyaallah apik wong ne. Tapi Hindu ngono. Udah. Ya amal soleh rasa munggah Maknanya tidak diterima Maknanya enggak diterima Jadi eh, Amal soleh Tanpa masuk Islam <coughs> ya, Amal soleh enggak akan diangkat oleh Al-Kalimut Tayyip itu kalau artinya apa? Al-kalim maknanya apa? Kalimatut tauhid. Betul. Kalau sekarang al-kalimat thayyib maknanya jami'u ibadat lisan. Ayo, coba kira-kira. Lalu al-kalim ini maknanya jami'u ibadat lisan. Justru ini adalah sangat berhubungan dengan pendidikan Tentang pembiasaan eh? Yang ini kemudian Anak-anak kita akhirnya menjadi baik Karena memang diawali dengan Terus membiasakan Al-Kalimut Tayyib eh? Coba anak-anak ini Dia cari nyanyi Ha? Ha? Eh? Eh? Ya, yeah. <tuh> coba. <tuh> Jadi makna yang kedua tetap, yakni walamalussalehu wa, wa, wa, wa, wa, dan amalussalehku mengangkat apa alkalimat ta'jib ing amal. Kalau kalimat itu ta'wih makna mak maklum Jadi amal siapapun tidak akan diterima tanpa ikhlas Islaman, tanpa kalimat itu tawhib. Kalau ini Iba, kalau ini maknanya jamiu ibadatul lisan. Terus ini ngangkat amal soleh Ya. Ini sangat berhubungan dengan pendidikan Islam kita dari kecil pembiasaan anak-anak kita untuk selalu eh uh, uh, uh, membiasakan al kalimat thayyib. Itu akan membuat dia mengangkat dia menjadi anak yang baik. Jadi anak yang baik Kalau hadisnya ya sama dengan ihfadillahaba ya khfadka ihfadillahah ya khfadka itu kalau artinya begitu Bisa paham paham kok oh, ngantuk ah. hanya sedikit saja lah ya. jadi ngerujuk nazamir no, ah, eh ing dia kan ini boleh-boleh saja boleh-boleh saja ya wal amalul shalih yarfa'u ta'amal shalih yu'rafa'u mengangkat apa amal saleh ing kalimat thayyib odal amal saleh kuya ngangkat apa kan ing amal saleh wala warah he wong domir kaya wong domir jelas ora ora jelas ya ya mesti ngono eh coba di sini boleh dan tidaknya tetap memberikan arti yang tidak sama tidak sama gitu sekarang yang kedua Sekarang rujuk udhomir Yarfau ke amal Tidaklah kedua al Kalim. At-ta'widat tanfa'u lil'amal At-ta'widat Tanfa'u lil'amal At-ta'widat Pembiasaan-pembiasaan ini membuat kemudian uh, Orang jadi baik Jadi baik Kalau sekarang Wal amalus salihu yarfa'uh Yarfa'uh Tadi kita mengatakan Rujuk Udamir ke kalim dulu Baru ke amal Kalau itu kalimat Tauhid Berarti Pengertian kalimat Tauhid Mengangkat amal soleh Adalah Karena Persyaratan amal soleh itu harus Kalau mau diterima harus dengan modal al-kalimah taib, berdi, amal soleh, tanpa kalimat tauhid, eh, muspro hmm. Itu diterima oleh Allah. Ini kayak <coughs> hmm. kalau tauhid menuntut eh, kemurnian tauhid, eh, jadi orang Kristen juga ya, doai. Hmm. Bukan kalimat Tauhid ha. Kalau asalnya adalah memang kalimat Tauhid Kemudian dirubah ha. Dirubah menjadi <coughs> tuh-tuh tiga Tuhan hmm. Kalau Al-Kalim itu maknanya jawab itu tulisan Jadi sangat berhubungan dengan sistem pendidikan Kita untuk anak-anak Dengan dibiasakannya mereka Mengenal Allah dan nun saya uong kucacile, ya isekok kan membiasakan dok pembiasaan saja dok apa liki, apa liki tungoi kia, apa liki gunu wahai semula. Ya. Ya, belum di, belum mungkin diajak untuk berfikir ish, pokoknya lesannya biasa noh. Eh. Itu sangat memberikan pengaruh dia akan menjadi orang yang beramal soleh. Sekarang hal yang kedua, hal yang kedua, rujuk domir kemana dulu? Yarfa'u mongkon wal a'malu sholih yu'rfa'u ta'malu sholih yu'rfa'u 'amalta bi'amal sholeh hu ing kalimat thayyib. Apa maknanya nih? Orang kurang makna ni, saya risau. Ail amal yuk hakikul iman bayu kawi. Jadi kalimat taat hidup, eh, ya sudah tentu eh, belum sempurna kalau bukan adanya amal soleh yang menguatkannya. Eh, berarti mana war amalus solehku, yang muda amal solehku. Yaro ngangkat topo amal soleh ing al kalimut tayyib Ebi mana al amal Yuhakikul iman wa yuqawih Ini berarti tidak cukup Hanya dengan La ilaha illallah jadi harus Amal shaleh Amanu wa amilus Salihat Jadi Kedudukan tauhid hanya untuk Diterima saja, tapi untuk Mengangkat derajat Sudah tentu dengan amal shaleh, kan gitu kan ya Jadi tauhid ini modal Diterima oleh Allah, ya yes, satu Karena naik diterima Tapi amal shaleh Terkait dengan kita ini kan butuh derajat, eh, butuh derajat. Eh, amal soleh itu yang angkat, berarti dengan itulah maka kita mendapat menterajat, eh, karena amal soleh. Itu saja, gampang ya. Hmm. ada maan ma ma ma ma lagi ya rfa'uh maknanya orang aku mengangkat wal amalus salihuh ya rfa'uh ayyat taqabbaluh wal amalus salihuh ya rfa'uh ayyat taqabbaluh dan amal salih yarfau Allah menerimanya Yarfau sekarang nomor tiga pertama tadi wal amalus salihuh ya dan kalimut tayyib mengangkat amal salih yang kedua Wal amalul shalih yarfau dan amal shalih mengangkat kalimat taingib. Yang ketiga, wal amalul shalih yarfau ayataqabbaluh. Allah menerimanya. Ini berhubungan dengan kecelian berikan arti kok karena Quran itu tu sangat luasnya ya. Terus mana ada mungkin dengan kalimot <tus> ta'jeb wal amal shalehuyarfaoh berkaitan dengan seorang yang lagi Alhamdulillah beramal shaleh. Datang mati wah itu, itu ya dalilnya lagi baru sholat terus mati, itu ya. Mus naik langsung tu ha? amal soleh yang kemudian mendorong ke sana. Idae ha? itu kalimat tajib dalam al-salihu yarfaoh baru saja haji mati baru saja puasa mati. Ha? Itu juga dihubungkan dengan ayat ini alhasil ini mimbaril istitrat namanya ilmu jadi tak eh, nah mungkin aku duit tak sih menci menci lapor mengangkai sian tak korang mempunyai kesempatan saya tidak berhenti karena bayar piro kerana aku ya gini-gini ini uh, kita belajar ya sampai termasuk mempelajari ayat Bama Yalfidu mengkawalin awah illa lada hira qibun wa may yafidu min qawlin wa may yafidu ruju'u maring al-insan wa may yafidu min qawlin ila ladayhi ladayhi ruju'u dhamir maring ti jadi wa may yafidu biqawlin manusia tidak mengucapkan sesuatu kecuali ladayhi padanya padanya padanya iku nyai sapa nyai ki menung sarpon nyai ki kau leden ngun hmm. ya eh, yeah. eh tu imam nawawi milih ngono Na milih la yaitu kaulin hmm. Hmm. jadi wa mayal alis hidu air insan mengkauhlin in ucapan ini yani manusia mengucapkan apa saja yang namanya lesan ya. sarin khairin elek abik <tuk> illa ladahi kecuali pada ini padanya pada menung soalnya pada ucapannya nah. Nah. ini nabi mengatakan memilih kauhlin supaya kamu mengerti bahwa setiap ucapanmu itu ada yang nunggoni tidak pernah absen dan mencatatnya dengan jelas CLEC JAP karena itu justru kalau bicara orang dihisat ini bicara masalah keselamatan itu paling yang membuat kita sangat khawatir tidak selamat adalah lesannya saja Karena yang paling punya peran Untuk membuat manusia tercatat banyak Adalah justru bukan Hidung kita, bukan telinga kita Tapi adalah lesan kita Tidak percaya, mulai esok Sampai pergi catatan pembirakan munik Terus Bainal khairi wassar eh, Kalau tidak Maka Allah tidak eh, Rasulullah tidak Sampai mengatakan Wahal yakub bunna sa'an naru ala manakhirihim Illa Hasok itu alisina bukankah banyak yang no mari menungso, nyosop no menungso, nyosop irungi orang kasih kerisik, no nroker, no kecobo hasil lesani. Bukankah kata, Bukankah ini menunjukkan banyak orang enggak selamat <tuh> dan harus masuk neraka adalah karena lesannya. Nuzew. Kalau kita sudah ngomong-ngomong itu, -ngomong ni le ngapakah? Eh. eh, sudah. Eh, yeah. kok sing api? Bong sing ceramai wek kadang-kadang ngelok ngolok semua cuma. Oh ya, yeah. sing ceramai. Makanya kalau ada istilah sekarang acaranya mau itu tuh hasanah iya nih hasanah nih orang ngaji tuh hmm. ada yang ngelok nodok, ya bayangkan sampai pada tingkat mensirikin membidahkan itu lu, apa luar biasa itu apa ya. luar biasa itu ya. Ya. Wa hal yaqutun nas an-nara ala man akhirih illa Jadi iki iki ya ngaji mafahim, yang ngaji tasawuf, yang ngaji hisap bareng pokoke campur kabeh soko iki. Nah, ini ini satu hal yang kadang orang tidak banyak memikirkan ya, membadar. Kalau umpamanya kita mau beramal tu, masya Allah ganjaran yokoyopoye. Ya. Maklum, tapi kalau sudah bicara dihisap, kenapa sampai ada orang kemudian ludes kabeh entek, kan lah ya? Hah. Sampai disebut apa? Muflees, manil muflees. Ya, ternyata sudah kenal juga. Karena wakat satamahada tu kan jelas tu, wah ada Kata Imam Fudel bin Iyad kalau semua orang ya, berpikir dengan ayat ini dan bahwa <tuh> lesanya ditunggoni malaikat yang sifatnya rakit atit maka semuanya akan Berbicara dengan yang penting-penting saja, ah, eh? eh, akan berbicara kecuali dengan yang penting-penting saja. Makanya Rasulullah sampai bilang mengkana yud minubillahi wal yamin akhir fal yakul khairon awliyas mud. Nah, makanya dia berbicara yang baik kalau tidak menengok. Ya, anda ini pelawak ikut pelawak. Paling penting wang bujung ni tu. Itu, oh malaikat tak mementeneng. Aw tak cakap telefon? Malaikat itu tak mementeneng tu. Tambah luar biasa ya. ya. E, Kisterang awur kap. <tuh> Kalau sudah namanya ngerasani, sambung si nambung kan sudah. Dukung sana, dukung sini, dukung sini. Luar biasa. Ya ialah ya, tulis kalimat Taib dalam Al-Salihiyah Farwa. Ini juga juga berhubungan dengan ayat dengan ini. Iya, oh, yang naik naik itu yang baik baik. Eh, eh, sehingga baik baik. Eh, yang mananya ya. Harus dicatat tidak baik naik tidak malah dicatat tidak baik, e, gitulah. E, jadi tadi kita bicara masalah ayat ini Mubahal Istitrat, ya eh. Subhanallah rujuk Uthomir ini jauh seperti sejauh itu para ulama itu leh niti, rujukinan dia ini, rujukinan dia, rujuknya kemana ini? Dan ini. Kalau kau ita itu, itu rujuk Uz ilal akrob, Rujuk Uz ilal akrob. Jadi makanya kalau <tuh>, ayat ini oleh Imam Nawi dipilih rujuk Uz ilal akrob, berarti wa maialfi itu mengkaulen ilalatehi, latih berarti rujuk Uz Zomer ilakaulen, hilakaul nah, seluruh. Berarti malaikat rakib atik itu jadi adalah beda dengan malaikat hafadoh. karena hafadoh ada bagian kanan, bagian kiri dengan roket atid ini sifat yang beliau ini adalah nunggoni eh, dan tidak pernah penakasan sekaligus mencatatnya di malaknya tepih loro posisi berapa siji? Hmm? satu apa dua? dua ya berarti saya goblok sampai dengan mengun, ya. dua dua dua. berarti siji jengani roket, siji jengani atid, nanti ya, aku nanti jadi, lalu <laughs> dua, oh berarti yang satu namanya Kang Rockit, yang kedua namanya Kang Atis. <laughs> Ada lagi sifat yang kental bagi malaikat khusus spesialisasi bagian percangkeman. <laughs> Makanya yang hati-hati, yang hati-hati. Kalau sudah dihisap, ojo-jo, kita ini tidak ada selamat gara-gara apa? Lesan. Sebab so, ukuran lesan ini membuat kemudian ludesnya seorang yang membawa sholat dengan ganjananya yang gunung-gunung. Puasa dengan ganjaran gunung-gunung. Tapi, Satama hadah, Akhudamalah hadah, Safakatamah hadah. Nah, dari sini kemudian Kenapa kita tidak boleh mengandalkan amal Layyudhila ahadakumul jannata amaluh Kila wala anta ya Rasulullah Layyudhila ahadakumul jannata amaluh Yang musuh, musuh surga bukan amal bu. Tidak pernah akan Yang menjadi kini musuh surga adalah amal Kila wala anta kuala wala Saya juga sama Illa ayyata ghammatin Allah endi akh ye kabeh Allah. Ya masalahnya satu karena kalau amal iya kalau tidak dihisab karena amal dihisab iya nek selamat ya, kan? Kan gitu. Kalau enggak selamat terus amal opo sih amal apa yang Qur'an andalkan kepada Allah. <tuh> akhirnya ya apa kalau bukan rahmat Allah. Eh, rahmat Allah itu sangat luas wasiat kullasyai. Jadi kenapa buktinya pelacur pun Subhanallah eh, Ternyata diampuni oleh Allah nah, eh, ya, Lepas daripada kita ngerti Ada namanya ibadah atau abud itu Allah menganggap itu bukan kelangsungan kita Untuk ibadah kepada Allah semacam sholat dan puasa Tapi justru kembali kepada isyarat Kenapa zakat tidak pernah dipisahkan dengan sholat kalau akamu sholata wa atawu zakata yukiwuna sholata wa yuktuna zakata terus gandeng. artinya adalah yang berkaitan dengan menyenangkan orang maka orang orang tidak senang dikai duit dikai zakat mesti senang intinya adalah menyenangkan orang kasih sayang pada orang yang kemudian zakat buntu di Enfaq pun tuti, sota kuah pun hibah pun tuti, atar-atar pun ya. Hmm. Ha. Terus tidak punya apa-apa, pokoknya wang seneng me semua. Walau antal kuahok aku wajihin, tadi. Ha. Dan itu sebabnya kemudian Allah sangat senang, mukokon pinter yang niro aku, yah, aku rahim, wah, ha. woi, rahimah. Ha. Walaupun pelacur waktu itu memang situasinya lain, jadi situasinya keadaannya, ya, dan ini bukan untuk ditiru, nurak. Keadaannya ada melihat dia melihat uh, anjing yang melet melet ini, kemudian dia uh, jadi khawatir kalau mati. Sementara ada sumur, sumur ada, engkau timbo eh tidak ada tidak ada apa tangga juga itu juga ya nyemplung barang nyemplung kemudian tidak ada timbok sepatu ini dicokot kalau e, untung ini giginya Hah. disampai turun dengan menggigit sepatu dan kalau turun ini barang barangkali gampang nyemplung itu ya munggai aduh <tuh> naiknya itu yang ngerengkel ya kalau ada yang dibuat alat alakul lehal dia sampai bisa keluar lagi lah ukurannya ya setelah senggos senggosan macam-macam dadilan mati ini hmm, itu kan masalahnya hmm, hmm. Ah, tapi untung Alhamdulillah si anjing bisa minum dan hidup dengan baik ya, dia disepu raka raka eh eh jadi maksud, maksudnya rahmat justru yang ya, kalau sudah begitu kita sendiri tahu dan ya, ngamali ngamaliki ya ni mujarad ubutiah cara jawab sekedar mau sakder mau sekedar mau sakder mau ada yang lakukan itu. Nah, ia ya, ya, yang paling membuat kita sangat takut adalah hisap itu sendiri ya hisap itu sendiri ya bayangkan Wahlam bi anna Allahya ro, wahlam bi anna Allahya ro. Wman yamal misqala daratin, fi riya ro. Wman yamal misqala daratin, shariya ro. Wa amma man u, wa amma man kafat mawazinu, wa man sakulat mawazinu, fahuafih ishtirah di. Wman kafat mawazin bahwa, fumhu Hawiyah, Wama Adalka Mahiyah, Narun Habiyah. Ya Allah hisap. Benar sebetulnya hidup ini, eh, tapi ya, tapi masih ada harapan harapan yang eh, dibuka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, hmm. makanya ada tolak talabus shafaat. kini so, eh, ini yang akhirnya eh ya, ya, minta syafaat. Kemudian termasuk di antaranya ya pahami itu ayat ya alladzina taqullaha wa wabtaghu ilaihil wasilah. Jadi kemudian wasilah ini dalam arti apa saja ya syafaat ya kemudian pembimbing guru dan semisalnya ha ya, dan <tuh> amal yang insyaallah meridakan Allah walaupun sedikit itu termas termasuk dibuka, dibuka oleh Allah ya jalan apa? kita mau banyak namun istiqomah eh, sedikit di situ bisa istiqomah justru diberi nilai oleh Allah luar biasa karena keistiqomahan, karena sambung yang eh, eh, memang butuhnya adalah kekuatan sambung saja bukan masalah Allah melihat gedilan cilik eh, sehingga kita punya cuman apa? Ya Cuman apa tapi terus sama Allah ya. hmm. nah, Akhirnya itu justru yang dilihat Para ulama disebut Arja Amal Eh siapa tahu itu ya. Berangkat dari sini kemudian Para ulama menganjurkan Wang Islam Yuku Yaku Tundui Wirid uh, uh, wirid, ya. wirid ini ya. uh, Menggambarkan Barangkali ini yang kita suguhkan, apakah wirid kawli apakah kawirid amali? Hmm. Wirid amali ya berat, contoh memang ini infak dulu paling berat ya. Oh. Oh. Oh. Oh. Kalau namanya amal dulu, kapan, kapan payahnya, kapan sakitnya kan berat juga ya. Jadi ini sih paling gampang tanpa bondo katanya bayar, Allah. Jika dengan transparan begini, ini dia. Eh, leh sani, kita kena bayar. bayar? Dah bayar. tinggal kita bisa memfungsikan kandah. Ah, eh, eh, makanya kemudian ulama eh, mengumpulkan orang-orang tertentu, Muhsinulloh. Eh, di sini kemudian eh, di mana kita bisa mau enggak ikut bergabung dengan ini ya, ya sini didikan guru kita akhirnya kita harus punya wirid kalau pagi wirid latif ya. hmm, nah, kemudian kalau uh, malam khasbanah sama latifia itu satu contoh ya kemudian uh, dipilih uh, dipilih aurat-aurat ahlul beth kenapa ini yani, yani, paling enggak sambung dengan ahlul beth sementara ahlul beth itu kita ada hak diperintah apa? Kullah asalul maliyah cerik dalam mawadat ta'bih di kurba tanda kesetiaannya apa di antaranya sambung paling enggak milik halul bid bagi kumpulannya ya kita mengamalkannya. Jadi mungkin ada orang lain yang sama-sama dikir. Tapi, kenapa kita milikiatul latif? Wajar ada yang sama kayak namanya al maksurat, perbanyakan maksurat, semuanya yang sering dipakai oleh ekhwanan muslimin atau orang tertentu eh kenapa kita wirdilati kalau wirdilati kita ada ada manfaat gandanya adalah sambung dengan Al Habib bin Abdullah bin al-habib al hadad maksud cucunya Rasulullah kalau umpamanya yang lain ada mumpulkan ya iya cuman bisa ngamalkan dengan kumpulan itu tapi kan sambungnya dengan sahibu sahibul wirid nah ini itu juga penting jadi makanya tarikannya Abuya selalu mengajak kita untuk berhubungan dengan apa-apa yang diamalkan oleh ahliul bait itu jadi jelas eh, kesolehannya jelas jadi menjadi cucunya Rasulullah sallallahu yang Rasulullah ridha dengannya dari seluknya nah, itu di sini kita masuk dalam wabdaru ilaihil fil wasilah jadi, oh, wasilah ini kemudian Sawa'at bareng-bareng eh, Dan lain sebagainya Tapi, cukup disitu Nanti kita lanjutkan Wallahu subhanahu wa ta'ala anam Wallahu <coughs> Adik syukur ilahina anta Astaghfirullah wa atubhilek Walhamdulillahi rabbil alamin Adan, adan